Tidak boleh disuruh kepada selain Allah di masjid. Bagaimana seorang berkawasan kepada bayi di masjid? Uh, saya tidak cukup waktu